Szóval mindenki, gondolom, hogy egyet ért velem, hogy a döntések fontosak, nem? Valami szinten az életünk döntésekből áll. Ugye itt, itt vagyunk ma, mert hoztunk döntéseket. Én visszatudok emlékezni hogy arra, arra döntésre, hogy, hogy keresem lehetőséget közé-kelet-európában szolgálni két évre. Már nem tudom... Alig voltam 20 éves, és kezdtem keresni uh, valami lehetőséget szolgálni szóra erre felé, és, uh, és találtam egy lehetőséget uh, Berlinben. Egy, egy, egy evangélizációs, evangelizá, kábizó uh, misszióra, és, uh, és már kezdtem arra felé. Menni, tervezni, uh, de nem akarom mondani, sajnos, de, de az a lehetőség az bezárult, mielőtt oda, oda értem. És, és megint volt egy döntés, hogy hazamaradjak, vagy keresek egy másik ötlet, vagy másik uh, lehetőséget. És, és uh, kerestem egy másik lehetőséget, és találtam egy lehetőséget itt Magyarországon, egy hanglemez stúdióban dolgozni. És uh, bár... Soha nem dolgoztam egy stúdióban, bár igazán csak egy, egy gyerekkori álmom volt, hogy majd rockstar leszek, és, és a, a zenével fog, fogok foglalkozni. Um, azon zenében úgy döntöttem, ha kell segítség, ha tudok segíteni itt, itt a stúdióban, akkor jövök. És, és úgy, úgy gondoltam, hogy biztos én leszek a kávéfőző és a porszívó. Uh, de igazán uh, ide értem, és uh, a szolgálatok a vezető, igazán ő egy, ő egy szerelő volt, ő se volt uh, profi zenész, vagy hangtechnikus, adott nekem egy levelező kurzust, tudod, hogy itt van mindent, amit kell tudni a, a hang mérnöki munkáról, tanuld meg. <gül> és, uh, és két éven át itt szolgáltam stúdióban fölvettem keresztény zenét, megtanultam a magyart, nagyjából, és, és bele és be, be szerettem tudod, Magyarországba. És most, 20, nem tudom, három-két ével később, nem tudom, itt, itt vagyok. És beszélek magyarul, magyar feleségem van, három magyar gyerekem van, tatabányán lakok ahol oh, érdemes élni, és, uh, és az, az vicces, ugye, de, de én nem, nem feliratkoztam erre 20 évvel ezelőtt, én nem feliratkoztam erre, uh, talán, talán kétszer gondoltam volna a dolgot, ha tudtam volna, hogy uh, hú, tudod, akkor, hogy, hogy az életem nagy részét itt, itt élek, nélkülözni a peanut buttert meg mindent Amerikáról. És, de, oké, okay, az vicces, de, de komolyan van, tudod nézni az anyukám arcán, és látni azt a szomorúságát, ami, ami benne van. Nem, nem azért, mert, um, mert nem támogat, csak azért, mert nehéz, szóval távol vagyok. De nem, nem csak én, de három munkáért távol. Ez egy döntés, amit ő nem hozott, ő csak ő kapott. kapott, igen. Ő csak, csak vele kell élni. És, és az élet döntésekből áll, és állandóan, állandóan állandóan döntéseket kell hozni. És mint pásztor, igazán az az, az egyik szolgálatom ebben a gyülekezetben, hogy hozok döntéseket. De őszintén tudok lenni előttitek? Nem vagy jó döntéshozásban. Kérdez a feleségemtől. Én várom az utolsó pillanatig, amíg, amíg nincs feszültség minden út, is, akkor döntök, és uh, uh, mert egy döntés korlátoz minket, ugye? És én, én, én szeretnék szabad lenni, én szeretnék majd spontán dönteni, de amikor emberek van körülöttem, az, az nehéz, ugye? Nehéz így, így vezetni, nehéz így dönteni, amikor függnek emberek Tőled, és, és emiatt uh, igazán tavaly kezdte ezt a procedúrát, én, én úgy akartam tanulni, dönt, döntéseket hozni, akartam tanulni a vezetésről valamit, és uh, most nyáron. Um, Hallottam egy, egy sorozatot, egy Andy Stanley nevű amerikai lelkésztől, és azért mondom ezt, mert igazán, mint pásztorok, mi mind lopók vagyunk. Mi lopjunk azt, amit, amit Isten használta mi életünkben. Én hallgattam egy, egy sorozatot tőle, döntéshozásról, és áldás volt nekem. Remélem, hogy áldás lesz nektek. Nagyjából az egész vázatom tőle van. Jó, szóval, ha, ha hasznos nektek, ne, ne bicsérd engem én csak újra rá, rágozom azt, amit hallottam de, de jóra vagy rosszra élni kell a döntésünkkel ugye és uh, mi élvezünk a, a gyümölcsöt egy jó döntésnek jó, jó döntést hozott, amikor mond a kezét kértem, ez jó döntés volt, és élvezem annak a gyümölcsét, és szenvedünk, amikor rossz döntéseket hozunk. Például, amikor égettem a házunk mögött a csomó hómi, ami a padlástérünk volt, és majdnem az egész alsógalát leégettem. Úgyhogy, ez egy rossz döntés volt, és szenvedtem egy jó pár órát uh, ezzel a tűzzel. és uh, de ez egy más történet, nem, nem megyek oda. Um, valószínűleg a leg, legnagyobb bánataid, a legnagyobb küzdelmeid most um, valami kapcsolata van egy, egy döntéshez. Rossz, rosszul döntöttél, és uh, szenvedettél. És sokan, gondoljuk, hogy ha tudtam akkor, amit most tudok. <gül> Érezted így? Egyszer. Van egy Katie Perry dal, amit szoktam énekelni. Wide right awake, tessék? Ha tudtam volna, bocs. Aki először hallgat engem, majd prédikálni, ez, ez szokásos, kell segíteni nekem a végződésekkel, a ragozásokat. Uh, van egy képi peridál, amit szeretek énekelni, hogy wide awake, hogy éber vagyok most. És van egy sorabban, hogy ha, ha, ha tudtam volna akkor, amit most tudok, akkor nem döntöttem volna így. Sokszor így így élünk. Van, van egy csomó döntés, amit gondolom, hogy rögtön um, fejedben van ma, am, amit szívesen újra, újra hoznatok. Miért, miért nehéz, miért nehéz uh, döntéseket hozni? Szerintem van, van, van, uh, van sok, uh, sok uh, nehézség a döntéshoz, döntéshozásban, de itt van kettő, ami nagyon fontos, és nagyon fontos lesz a mai tanításhoz. Az egyik az, hogy, hogy a döntések, döntéseket ne, nem hozunk egy vákumban. Nem tudunk igazán objektíven nézni minden tényezőt, tudod, és, és így hozni döntést. A leg, legtöbb döntést, amit hozunk, érzelmi döntéseket. És az érzelmek sokszor rosszra vezetnek minket. Csak, csak gondoljoltak vissza egy, egy rossz kapcsolatra. Nekem sok rossz kapcsolatom volt lányokkal, amikor fiatal voltam. Tudod, éreztem valamit, ugye, <gül> ti nem, soha nem éreztetek, így? Szóval éreztem valamit, és tudod, az anyukám mondta, hogy ez nem jó, a legjobb barátom mondta, hogy mit csinálsz, és de, de éreztem, ugye, uh, vagy mondjuk, hogy szerelem, nem tudom, mit, inkább vágy volt, és, és ez rosszra vezetett engem. Valószínűleg ne, nektek is volt olyan élmény, hogy, hogy az érzelmek miatt belevágtatok bele egy olyan kapcsolatban, ami, ami nem volt ajánlatos, nem volt jó. Mindenki próbált a, figyelmeztetni téged, hogy ne, ne csináltál, és még csináltál. Ugye? Vagy, a, vagy gondol, gondolkodjatok, amikor a, vettél valamit ezt, ez jellemző szerintem férfiaknak, mi szeretjük a, a kücsiréket, telefonokat, izé, vagy, vagy, vagy kocsikat, ugye? És, um, és sokszor mi bemegyünk a boltba, vagy a autószalonba, de a szívünk már már el van, a szívünkben már elhatároztunk, hogy kell nekem az új új telefon, tudod? Kell nekem a, hogy a a, a zsizsom, Telefon kell nekem, mert a gombos telefon nem jó, Ke simogatni kell. Talán vissza ugye? Ha, ha, nem, ha, ha magányos vagyok, akkor vissza simogat, ugye? És, és kell, kell nekem, kell nekem, és sokszor a bótos nem, nem segít neked dönteni, mert már mert te döntötted. Az eladó csak ad a olyan információt, ami erősíti a döntést, amit már otthon <tos> meghoztál. Ugye? Esetleg egy tévé előtt, amikor, amikor megmutatod új, te a -te telefon, tudod, ott a, ott a tévében, egy re -re, a reklámban. És mindenki, aki tartott azt a, azt a telefont a reklámban, boldogabb, mint te, ugye? <tos> Én mindenki mosolygós, mindenki, mosorgós, mindenki uh, szép rendezett családja van, mindenki jobbulizik, nem részegen, csak jobbulizik, ugye? És, és, és gondoljunk, hogy talán az, ami hiányzik az Ke Kell ez a telefon, és bemegyünk, és odaadjunk pénzt, amit igazán nekünk nincs, törül, <gül> hogy vegyünk valamit, ami igazán nincs, nincs szükségünk van rá, szóval érzemek, tudod, testi bár, mi, mi akarunk dolgokat. Néha, néha az életünkben kell olyan döntéseket hozni, ami nem is szántuk, nem is akartunk hozni. Talán van egy, egy kapcsolat, egy barát az életedben, a, a, aki rosszra vezet, tudod, valahogyan toxik kapcsolat, tudod, mérgező kapcsolat, hogy, és, és a többi barátaid... A, Mondja, hogy figyelj, ez nem te vagy, ez ő. Érted? Ráragad minden rossz a haverodtól rád, és, és, és, és te nézed a, a tükörben otthon, és, és, és, és tudod, hogy vagy, vagy elveszíted egy barátot, ami, ami nem jó hatás van rád, vagy elveszíted valamit, ami te vagy, egy, egy, egy magadnak a részét és tudod, hogy dönteni kell, nem lehet mind a kettő, nem lehet tartani a kapcsolatot, és nem lehet tartani a becsületét, vagy a, a, a, a, a jelemét, és döntönök kell, hogy egy munkahelyen a, vannak olyan főnökök, úgy hallottam, mázni van, én, én mindig pásztoroknak dolgoztam, nagyjából szóval de És ők általában nem kérnek tőlem, hogy valami illegális vagy érkőslen dolgot csináljak, de, de hallottam, hogy talán ti egy olyan hely, helyen dolgoztok, ahol nem kapod teljes fizetést, vagy pa, nincs papírozva teljes fizetésed, vagy, vagy úgy azt elvárják, hogy te fogsz kicsit ilyen, Hallítani a számokat, hogy jobb legyen, értitek, miről beszélt. És, és döntenet kell, hogy kockáztatom a munkámat, főleg ebben a gazdaságban, v vagy, vagy elveszítem a, a, a, az igazságát, és, és belemegyek, egyetértsek ezzel a hazugsággal. És, és dönteni kell. És, és sokszor mi tudjuk, hogy mit mondanák másoknak, Tudod, mi tudjuk, hogy én mondanám Péternek, hogy Péter, abban a helyzetben lennél, én mondanám, hogy igazságot kell csinálni. Tudod, tudom ezt, de amikor mi abban a helyzetben vagyunk, de ha, de, ha nem csinálom ezt, akkor elveszítettem a munkámat, ugye? És félelmek, érzelmek. Tudod, nehéz döntést hozni az érzelmek miatt. Szerintem a másik a dolog, ami nehezíti a döntéshozást, az, hogy mi nem tudjuk, hogy milyen hatás lesz ránk és másokra a döntésünk. Az elén én meséltem az én életemről egy kicsit. Én nem? Nem? Nem tudtam 20-20 pár évvel ezelőtt, amikor döntöttem, hogy Magyarországra jövök, hogy. hogy ahogy, ahogy, ahogy, Három félig magyar, három félig amerikai gyerekem lesz, aki uh, tudod, ilyen helyzetben lesz. Én nem tudtam, hogy az anyukám és az apukám ilyen szomorúan fognak nézni rám a Skype-on keresztül, hogy Jaj, de régen nem találkoztunk, régen nem uh, láttalak, hú, de nagyon nőtek a gyereket. érte? szóval? Én nem tudtam, nem tudtam. És, és talán ti se tudtatok, hogy, hogy milyen hatása lesz a ti döntésetek. És, és persze ez, ez nyilván, ugye, hogy milyen lenne az életed, hogy Árpád nem ide jött a vezérekkel? Érted, hogy a máshova ment? Miért nem ment a, a Adrián tengerpart? Miért nem ment a tengerparthoz? Miért ide? Miért, miért nem egy, uh, egy szunyog uh, nélküli helyre lettele? Nem tudom, de me mennyivel más lett volna azért. Mennyivel más lett volna az életem, hogy az én őseim nem mentek Németországból Amerikába. Uh, mennyivel más lenne az életetek, hogyha a Szovjetunió Unió nem hatást gyakorolt a Magyarországon 40 éven át, ugye? Más lett volna, ugye? Valaki döntete, és igazán vagy áldás, vagy szenvedés, mi, mi vele kell élni ezekkel a döntésekkel. van más lett volna a te életed, ugye az apukád abba hagyott az ivást? Érted? Szóval mert más lett volna, hogy itt az apukád lettette a piát. De, de, de mi, élesben mi ritkán gondolkodunk így, amikor döntést hozunk, ugye? Ritkán gondolkodunk, hogy ez, milyen, milyen, ez a döntés az, az milyen hatásos a családomra, a gyerekimre, az unokaimre. Ma fogunk nézni két kérdésre, jó? És jövő héten még, még két kérdés. Ezek, um, ezek egyszerű kérdések, de, de ezekkel a kérdésekkel fognak egy szűrőt adni nektek, um, döntéseket hozni. De hadd mondjam, már van egy szűrőtek, amikor döntés előtt átok, ti szoktatok kérdezni, hogy boldogabb leszek ettől, Szegényebb, szegényebb leszek ettől. Kedvem van ahhoz. érted Szóval mindig fölteszünk kérdéseket. És talán ez, ez, ez, ezeket a négy kérdést lehet oda tenni a mapában, és a legközelebb döntés előtt kihozni, és ezeket is föltenni. És, és az első Uh, talán már, már le van írva a, a füzetben, hogy őszintén vagy magad a valóban. De úgy szeretnék, hogy húzd át azt, és írjatok le, ha van tólatok, személyesen, egy, egy személy, ugye én őszintén, őszinte vagyok magam a valójában. Valójában. Sokat beszéltem a rossz döntésekről, és sokan látom, hogy bulogattuk. Bárki kérdezte egyszer ezt a kérdést, hogy miért? Miért mindig csinálok? Többször csinált ugyanazt a rossz döntést? Én tudom, hogy a kapcsolatokban itt voltam, mint fiatal férfi, hogy, hogy miért miért többször rosszat választott? Mi, miért? Miért? Szerintem van, van tanácsadás, hogy legalább van magyarázat uh, Istenigében Jeremiás könyvében, a 17. fejezetben. Uh, mielőtt oda oda oda lapozunk, magyarázom uh, a valamit. Hogy um, hogy a, a fejed ez, ez a, a szivacs, ami itt van benne, ez brilliáns. És, és amit fogom olvasni az, hogy, hogy van, van szíved, ugye? A szíved, a, a, a, a, az énjednek a központja a szíved, nem a, nem a szerved, de a szíved a, a, a hely, ahol az akarat lakik. Te akarod valamit. Én, én akarom egy, uh, egy uh, simogatós telefon, én akarom egy, egy uh, társát, én akarom egy gyors piros autót. Én akarom, ugye? De, de mi tudjunk, hogy um, akarat nem egy megfelelő. Uh, Indoklás, hogy vegyünk, ugye? Vagy kapcsolatba lépjünk. Uh, kell, kell racionál, mert mi racionálisok vagyunk, mi okosak vagyunk. Szóval a szív alkalmazza ezt, ezt a szuper kompjútert, itt, alkalmazza a fejedet, hogy, hogy át fordítja az akaratot egy szükségre. Ugye? Szóval most, most nem az, hogy hogy akarom egy autó, egy gyors autó, egy nagy autó, valóban szükségem van rá. Tudom, mo most, ha uh, őszintén tudok lenni, kicsit szűknek érzünk magunkat, vagy legalább én. Oké, okay, a Mátes király út hét és is. Én gondolom, hogy pár év múlva úgy szeretnék vagy költözni, vagy vagy építeni építeni, és már... már a szívem már alkalmazta a fémet, hogy igazán szükségünk van rá. Persze, mit tudnék ott élni örökre, ugye? Teljesen jó vagyok, de, de, de már a szívem, ami vágyik, vágyik egy nagyobb házra, az már alkalmazta a fémet, hogy. De azért, azért kell, kell. És én tudok sorolni a, a dolgokat. Ez, ez fontos tudni, így, így működik, és, és sokszor ez történik, amikor ott, ott állsz a, a második, harmadik, negyedik ital fölött. Ez nem, nem, nem az van, hogy akarom inni és részek lenni, nem. Inkább az van, hogy te szüksége van, megérdemeltem, és, és már rábeszél, rábeszéled magadat abban. Tudod, nem tudom, hogy ki diétázott az éltükben egyszer és mindig tudtad tartani? Érted? Szóval, mi, mit, mit mondott a fejed, amikor ott volt a dessert? És, tudod, két nappal ezelőtt te határoztad, hogy cukrot nem be, megy be a szádba, de épp, hogy látogattad a, a, az anyukádat, és ő sütött neked, és a kedvencet. Tudod, és krémes, és minden, és... és és persze a fejed mindenféle racionált kitrál, nem? De ha, ha utasítom, a, akkor, akkor megbánom az, aki hogy vagy, vagy hát hónap ho, a torna tornaterembe megyek, vagy, tudod, de annyira jó, nem ettem cukrot két napon át most. Tudod, a igen, a kicsi elmegy. A Jeremiás a, idején ő volt egy proféta, aki a Judában a, szolgált. A Judának a történetének a vége felé. Szóval, a, a, ha nem ismeritek a történet, mondom, hogy, a, hogy Isten választotta egy embert, Ábrahám, akinek volt egy fia, akinek volt egy másik fia, akinek volt tizenkét fia. És ez az Izrael nép lett. Az első király lett Sáol, a másik Dávid, a harmadik király Salomon. Salomon után szétment a királyság. Volt az Észak királyság és a déli. És az Észak királyság elpusztult az asszíriai keze által. A déli királyság, ahol picivel... Um, Picivel több igazság volt. Ők követék Istent picivel jobban. <gül> Ők tovább éltek egy, a, egy jó száz évig, a 150 évig, és, és a Nebukenezer jött el önünk. És a, először ő csak a, követelt tőlük, hogy a, adózzanak. Ugye? Szóval ő nem nem a, nem pusztította őket, csak, csak elnyomta őket. És volt egy király, Jehoiakyn, és, és ő fizette az adott Nebukenezer, a Babolonia királynak. Tehát ő fizette az adott. De egyszer ő úgy döntette, ez nem jó. Mi fogunk abba hagyni adót fizetni ezernek. Jeremiás, Isten proféta, azt mondta, hogy de király, ez nem jó döntés, ez Istentől van, csak fizest az adott, <gül> Fizest neki. Küld a pénzt. Jeholyaként azt mondta, hogy nem, nem, nem, és abba hagyott. És mi történt? Nebukenezet bejött, ő kicsirélt a királyt, a zedekájára és ő őt hazavitte Babyloniába, és, uh, és tette a király gyűjteményére. Mert Nebükön Ezernek volt egy király gyűjteménye. Ő minden királyt uh, hazavitte, kiszedte a szemüket, és ők ott, ott uh, szorokoztatták őt, és um, szolgálta őt. És ezzel őt dicsekedett, hogy néz, mennyi királyon van az én király Mert nem a nezer egy nagy király volt, aki sok népet um, legyőzte. Szó, szóval a Jehoikiannak a döntés az elég szenvedélyes következménye hozott, ugye? A következő király, Zedekája, képzeljétek el, ugyanazt csinálta. Tudod, hiába Hiába ő volt a Nebukenezer által megbízott királya, és ő tudta jól, Nebukenezer nagy hatalma van, és, és, és mi történt a, a, az, elődjé, elő, ugye? az elődjének, előtt? Az Ő ugyanazt csinálta, és ezer ugyanaz csinálta jött, és Zedekát is hozta Babonba, és, és odatette a király gyűjteményére. És, és talán és Jeremiás mindig ott volt, hogy király, ne csináld ezt, ne csináld ezt. Sőt, Zedekája nem akart ezt hallani, mert a szívében már döntette, hogy mit kell csinálni. Független kell lenni Babiától. Nem akart ezt hallani, szóval Jeremiást ő tette egy kútba, hogy ne Tudod A kútból nem lehet hallani. Az a, az a jó hely Jeremiásnak. És talán emiatt Jeremiás írta ezt. Tudod, ő talán ő is gondolta, hogy miért, miért ezeket a királyok mindig csinálják azt, amit akarják, nem amit Isten akarja, Hogy nem ami bölcs, csak követnek a szívüket. Egyébként szerintem a mi ez egy nagy hamiság, nagy, nagy Borzalom, amit látunk Facebookon, mert mindenhol, csak köveste a szívedet. Hát, ha követed a szívedet, akkor talán a, a, a udvarában fogsz vakon a, tölteni az életednek további részét. De 17. fejzetben végre oda kerülünk az igéhez. Az Úr azt mondja 15.5. Átkozott a férfi, aki emberben bízik. Isten mondja, hogy átkozott, ki aki a saját bölcsességétben, aki emberben bízik, az átkozott. Hetedik vers, ezt írja a Jeremias, az Úr azt mondja, de áldott a férfi, aki az Úrban bízik. Szóval ez az ellentét. Ha az Úrban bízik, áldott vagy. És ez a magyarázata az egésznek. Kilencedik vers, családabb a szív mindennél. Miért nem tudunk emberben bízni? Mert családabb a szív és romlott az ki ismerhetné. ki ismerhetné ki. Mi, mi nem, nem szeretjük ezeket a, a szavakat. Um, de, de ezeket a szavakat magyarázza, hogy miért tudunk olyan elnézést, hülye döntéseket hozni egymás után. És fel kell ismerned Családabb a szív mindennél. Elromlott, nem működik. Ki, ki, ki ismerhetnél ki? Szóval az első kérdés, az így szól. Összinte vagyok? magammal, Valóban? És talán gyakorlatként, én csak szeretnék, hogy mindenki gondoljon pár rossz döntésre a múltban, és föltenni azt a kérdést, hogy Valóban, valóban, szerintem az, az a szó, az a legfontosabb szó, egyébként. valóban, miért tettem, valóban miért, miért beadtam a vállópért, valóban miért igent mondtam a randé uh, uh, kínálásra, a uh, meghívásra, Mi, valóban miért uh, mentem le inni velük, amikor tudtam, hogy nem kellett, valóban miért uh, költöttem pénzt, amit igazán kellett költeni a, a családomra valami szórakoztatásra vagy, vagy, vagy ízére, ami igazán tönkrement kétét után és ki kell dobni. Valóban miért miért uh, fiatalok, miért néztem egy filmet a tanul, ahelyett, hogy, hogy, hogy, hogy tanulok és, és kész legyek a, a vizsgára. Valóban miért? És szerintem, ha tudunk összinten lenni magunkkal, az, az egy nagy hihetetlen nagy első lépés. Felismerni, hogy mert akarom. <gül> csak azért. Csak, hogy mert akarom. Felismerni, hogy, hogy a szívünk sokszor a félelem, az, a, a, az, a, a magányosság, ezek a, a érzelmek miatt csak akar valamit, Akar biztonságot. Akar szeretet. De ezeket máshol lehet keresni, ezeket máshol lehet találni. <kül> Soha nem fogunk találni ezek dolgokban, kapcsolatokban, vásárlásban, szokásos szokásokban, rossz szokásokban. Filmet, tudod, állandó filmet, filmet nézni, filmet nem rossz, de tudod, van egy határ, ugye? Hogy ne töltsünk a fényket szemítel, Vagy vagy a sok ivás, vagy a kábítószer, vagy vagy a káromkodásra, Szóval valóban miért, miért akartam, miért tettem ezt? És a jövőben fölteni a kérdést. Oké, okay, oké, okay. hallom a, a logikát a, a fejemből. Szükségem van egy új kocsire. De, ma hallom, oké, okay. de őszinte de vagyok magammal valóban. És szerintem, ha tudunk a, arról válaszolni. Talán nem fogtok uh, másképpen dönteni ezután, de legalább szabadát, szabadát tesz téged, hogy döntsetek. Ne úgy, hogy hallgatsz a család szívre. Jó, a második kérdés. Uh, úgy szeretnék még többet beszélni, de beszéltem eleget erről. A másik kérdés, amit uh, fogunk uh, látni uh, Józsui Um, nem, József uh, éltében. József volt az egyik fia uh, Jakab Bocs, Jakab, Jákob aki volt az egyik fia Izsáknak, aki volt az egyetlen fia Ábrahámnak. Szóval, Ábrahámtól három generáció, bocs, és els, első Mózes um, Első Mozes, talán olvasom föl. 39-ben van egy történet Józsefről, De ez a kérdés így szól. Milyen történetet akarok elmondani az életemnél? Mondtunk korábban, hogy sokszor mi nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz a döntésem a másik generációra. De mi mindannyiunk szeretünk egy, egy jó történetet, nem? Azért szeretjük filmeket nézni, azért szeretjük óvasni, azért szeretjük összüljönni és mesélni, mi történt velünk. Mindannyiunk szeretjük egy jó történetet. Milyen történetet akarok én elmondani az életemmel? És Józsefnek a, a, a története, Józsefnek ez élete a Bibliában az egyik legizgalmasabb története. Nagyon jó. Uh, fel, uh, ajánlom nektek, hogy, hogy olvassatok otthon több, több fejezeten át, több kanyar, izgalmas, iz, nagyon izgalmas, so, sokkal jobb, mint bármilyen hollywoodi uh, film. És ezáltal mi fogunk uh, látni, hogy um, nem tudom, hogy mennyire tudatában volt a jó, a József erről, amit, a, amit tesz, de látunk, hogy ő, ő valójában ő akart egy jobb történetet írni a saját életével, mint, mint a kivetett tudod, gyereket a családból, tudod, a, aki cápolta, vagy, vagy gunyolta a testvére, aki rabszolgára, küldte őt, szóval mit csinálná te, ha a rabszolgaságra uh, lennél eladva, tudod? Én azt hiszem, hogy én, én kicsit depis önsanáltos lennék. Nem tudom, talán ti sokkal jobbak vagyok, de én, én biztos én ott öltem a, a poti ferházában, hogy én It's, it's guys, it's, uh, Isten elha elhagyott el engem, a családom nem szeret engem, és biztos gondolom, hogy én talán a legminimálisabb munkát csinálnék, ami csak lehet. De azt tudjuk Józsefről, és gondolom, hogy sokan ismerik ezt a történetet. Ő Potifer házában szolgált és Potifer egy, egy fontos ember volt Egyiptomban, és, és József nem sanált ő magát, ő be, beleadta magát a, a, a munkába, és egy jó szolga volt, egy hűséges szolga volt, és, és felemelkedett a, a többi szolgák fölé, úgyhogy Potifer rábízta az egész házát, És ezt óvassunk róla. Ez első Mózes 39.6-tól. Ezért mindenét József kezére bízta. Mindenét. Semmire sem volt gondja mellette. Csak az ételre, amelyet megevet. Biztos azért, mert a kaja nagyon fontos volt Potifernek, de, de ő, ő nézte a saját ételre. Biztos ő kitölte az étlapot, hogy mit akar enni, de más, más gondja nem volt. Más gondja nem volt otthon. Mert József egy jó szolga volt, egy hűséges szolga volt. József pedig szép termető és szép arcú volt, és ha ez egy film lenne, akkor most, most a, a zene átváltozik. Most, most jön a drámai rész, és szép volt. Ezek után történt, hogy úrának felesége szemet vette rá, és azt mondta, háj velem! Hú! Na! A férfiak! Te ott, ott, a, ott szolga vagy, a Portéfer házában. Nagyon messze vagy a családodtól. Nagyon messze vagy az Istenedtől, persze, mi tudjuk, hogy Isten minden út van, de, de, de úgy érzed, hogy Isten már talán elfelejtkezett rólad, és te ott vagy. És, um, én nem tudom, hogy hogy nézett ki poti felesége, de, de meggyőződésem van, hogy valószínűleg nem volt csúnya, csak gondolom, hogy egy fontos ember vagy, Egyiptomban talán, Tudnál egy szebbet választani, nem tudom, csak gondolom, um, talán maga potifel reagálása a történet végén, én, én gondolom hogy ez szokás, talán Potifel felesége, az, az feküdt bármi szolgával amire akart, mert talán nem is nagyon volt jó kapcsolat a patifár és feleségük között. Um, és um, mi, mit, mit, mit tennétek? Ott vagy, magányos, messze otthonról, és egy szép, gazdag nő azt mondjuk, Gyere József! Bocs, biztos egy, egy szebb női hangja van neki. <gül> Gyere József! Oké. <Okay. gül> Ugye? Nem tudom, hogy hányan vannak itt a teremben, aki, aki tudna ellenállni, de valahogyan József akart egy másik történetet írni. Mert lehet, lehet, lehet, hogy itt vége van József története, ugye? És József feküdt le vele, putfer hazajött ha, haza és megölte. Vége a történet, ugye? Vagy, hogy ha nem is Potiphar kitálta, az, az is lehetne a története, hogy Jó, József kihasználta a lehetőséget. Ő, ő rá volt bízva minden, mindenét és kihasználta a lehetőséget megalázni a főnökét azzal, hogy lefeküdjön az ő feleség, feleségével. Szóval az, az, egy, az is egy történet. Majd egyszer József, József lábán az unokai vannak. Nagy, nagy nem nagy, nagy Látom. nagypapa, nagypapa, mondd el meg egyszer azt a történetet, ami történt a Putéfer házában, amikor... Oké, okay, szóval persze, ez, ez egy olyan történet, amit biztos... József elrejtett volna, ugye? Hát ezt másról beszélünk, jó gyerekek? De nem, ő más történetet írt, egy olyan történetet írt ezzel a döntéssel, amivel ő tudott uh... nem akarom mondani büszke, mert én nem annyira szeretem azt a de ő büszke lett volna, hogy igen, gyerekek. Volt lehetőségem, de nem tettem volt, volt alkalmam. de nem tettem, mert, mert, mert féltem jobban az Istenemtől. És, és megbecsültem a, a, az összintesség, a, a, szor, a szolgamat, a, a, megbecsültem a, a főnökömet jobban ennél. Ő azonban vonat, a vonakodott. És ezt felelte urak feleségének. Mint hogy egy, egy megtanult szöveg, talán ez többször történt. Émel, uramnak mellettem semmi gondja a ház dolgaira, és mindenét, amilyen van, kezemre bízta. Senki sincs nálam nagyobb a, háza, a házában, semmit sem tiltott meg tőlem, csak téged. <gül> Mivel hogy te felesége vagy. És emlékeztette a, a nőnek, hogy, hogy, hogy van, van, egy, van egy szent kapcsolatod, férjedel, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan védkez, védkeznék Isten ellen. Szóval látunk, hogy, hogy József egy szép történet írt ezzel a döntéssel. Maradt meg a becsületességét, az összinténységet, a, a, a jelenét. Nem, nem adta a, nem odaadta a testének vétkezni az Úra ellen, se Isten ellen. Ez, ez hogy jött? A, ho, hogy jött le ez a József életében? Ez jó következmény hozott? Hát nem rögtön. Ha, ha ismeritek a történet, tudjátok, hogy majd ez nagyon zavart a uh, uh, Potiferné, amíg Potiferné nem mondott, hogy segíts, segíts! Ezt a Héber próbált uh, erőszakolni engem. Szóval annyira zavart uh, neki, hogy ez a zsidó, ez a Héber gyerek nem uh, őt nem, nem tudok csábítani, nem tudok félrevezetni, akkor inkább ne legyen körülöttem, ne legyen itt a házban, ne legyen neki nagy hatalom itt a házban. Hadd megmutassam neki, hogy még, még hatomasabb ő nálam. És uh, azt mondja, hogy segíts, segíts, de a héber próbált erőszakolni szak engem. Persze Potifer, uh, ha ezt elhitte, valószínűleg megölte volna ott. Uh, József az úgy vorán, és vége lett volna történet, de valószínűleg nem, nem hitte el, mert talán tudta, hogy milyen felesége van, és ahelyett, hogy megöljön, mert kedvelt őt, ő börtönbe csukta. <gül> jó, nem, az, az, az a kegyelme, ugye, kegyelem, nem, nem ülök uh, téged ma, inkább börtönbe teszlek, és, uh, és ott József töltött egy jó pár évet börtönben. Szóval látod, egy jó döntés, jó következménye, ugye? De ott is József, József ugyanazt becsületel dolgozott és szolgált. És, és előbb-utóbb ő lett a börtönben egy megbizotja. És, és, és Istennek volt terve ezzel. Mert volt egyszer, amikor a Pék és a pohárnok börtönben volt vele, és álmodtak mind a ketten. És József uh, Isten segítségével mondta, hogy három nap múlva te meghalsz, három nap múlva te szabadulsz. És amikor szabadulsz, mond, mond a fáronak, hogy igazságtalanul vagyok itt bent. Talán, talán szabadá tenne engem. Persze, a pohárnok elfelé kezet Józsefról, amíg nem álmodott a fáró. És zaklat volt. Mit jelent ez az álma, És a pohárnak mondta, hogy Uram, egyszer voltál, merges velem. És a börtönben találkoztam egy hébert gyerekkel. És ő megmagyarázta az én álmomat, talán tudna a tédet is megfejteni. És így kerül József fáronak a másik embere. Szóval talán az áldatút nem, nem teljesen sima, talán börtönön keresztül megy, de, de látunk, hogy József a legszebb történetet írt az életével, mert nem akart védkezni az Úr ellen. Nem akart védkezni. Szóval, hogy szól ez a mondat, ez a kérdés? Milyen történet akarok elmondani az életemmel? Mindannyiuk írjuk egy történetet. És akár ez a történet a magunkról szólhatna, ő építette a királyságát, ő gyűjtette, halmozta holmiát, talán meghalt. Lehet, lehet, hogy az a történet az, hogy önt sajnál ő rendszeresen ment kocsmába, sokszor nem jött ki. Lehetne az, hogy hát, volt ára, nem, nem kellett sok pénz, lehet vásárolni ezt az embert, nem volt gerince. Érted? Milyen történetet ír? Ti, a te életetekkel. Milyen történetet akartok mesélni te, a ti, Jó Jól Jó Jól ragoztam? Unokai, unakai, oké. Okay. Milyen történetet akarsz mesélni? Sok döntést én nem szeretnék uh, a a saját gyerekemmel. Ezért emel. Én nem akarom mondani, hogy hát. Így döntetem. és gáz Van egy pár, ami, ami viszont uh, büszke vagyok. Nem büszke. Utána ezt is Elégedett vagyok ezzel. Én, én, én, én, én, én, én kezdtem a. Tudod, gyerekemmel magyarázom, hogy miért? Miért jöttem Magyarországra húsz évvel ezelőtt? Mert ők, ők nem igazán tudják. Nem, tudják, de sokszor kell mesélni nekik, hogy igen, azért, az evangélium miatt. Mert akarom, hogy tudják, hogy nem azért jöttem. Mert a leg, legtöbb a magyar azt gondolják, hogy jöttem melende miatt. Á, biztos biztos egy nő miatt jöttél. Hát, talán egy miatt maradtam, nem tudom. De nem, nem azért, nem azért. Nem. Én azért jöttem, mert, mert hiszek, hogy az evangélium az az egyetlen reménység az embereknek. És bőven van bizonságtétel az én városomban, Amerikában. Ott rengeteg gyülekezet van, rengeteg keresztény van. Ehhez képes? <gül> rengeteg van. Persze, vannak szükségek ott is. De rengeteg van. Itt kevés. Azért jöttem. És uh, elégedett vagyok ezzel a döntéssel. Isten helyezte előttem a döntést. Rám, rám bizott valami szinten. Szóval én nem, nem kaptam álmot, hogy tatapányat, ta, ta, ta, ta. Nem, nem. Nem ne, ne, ne vagy. Szóval én döntöm kellett. És bár, bár nem tanultam ezeket a kérdéseket vala, valami szinten e, e, ez, ez, ez a döntés, az bennem is forgott. Én szeretek egy jó, egy jó történetet írni az életemmel. És nem ti is. Na, egy dolgot, amit nem nagyon beszéltem ma, és jövő héten se fogom beszélni, ezt szeretnék említeni mind a kétszer. Az, hogy imádkozni kell. Amikor döntést hozol, tudod, lefekszem, Rendes időben, hogy tudok felállni frissen, vagy nézek meg két filmet? <gül> tudod, megyek le inni pár, párat haverémel, vagy maradok otthon a családommal? Vállalom ezt a munkát, ami, tudod, és én tudom, én nem akarom károszni senkit, tudom, hogy vannak emberek ebben a helyzetben. Vállalom ezt a munkát, ami miatt távol leszek a családomtól sokáig? Tudod, vagy, vagy inkább kevesebb fizetéssel vállalok egy munkát, ami közelebb. Szóval mindenkinek van döntése. És mindig kell imádkozni. Az úr fog vezetni. Talán nem egy, egy, egy álma vagy hanga. Ő fog vezetni. És kell egy, egy jó szűrőt rakni előtte, hogy ez jó, ez igaz, igaz, igazságban van ez a döntés, ettől leszek boldogabb, ettől a családom boldogabb lesznek, ettől milyen történetet fogom mesélni az én életemmel. És valóban őszinte vagyok magammal, valóban, valóban. Ezeket fognak segíteni nektek. Sőnöm, hogy jövő héten a az utolsó kettőt is nagyon segítség fog foglalni nektek. Gyertek vissza jövő héten, és, és nézzünk azokat is. Uram, köszönjük, hogy, hogy akarsz megújítani a gondolkodásunkat. Uram, hogy, hogy, hogy ne testiesen gondolkodjunk, de módon, mm. És hogy tudjunk meg, hogy felismerjük a Te akaratodat, ami tökéletes. És szép. Jézus, kérlek, áld meg minket bármilyen döntésben, amit hozni kell. És én tudom, Uram, hogy sokszor annyira gyorsan kell dönteni, hogy nincs elég időnk föltenni kérdéseket, táblázatokat leírni. De segíts nekünk, Uram, a lelked által, a, a, a, a lelkismerettünk által, a, a, a bölcsesség által, amit adtál nekünk jó döntéseket hozni. És különösen, Uram, én szeretnék kérni, hogy Add, hogy egy jó történetet tudunk mesélni a mi életünkkel, a mi kell, Egy olyan történet, ami, ami, um, a, ami, um, ami, amit jó, jó mesélni másoknak, ami méltó olvasni majd később. Egy olyan történet, ami dicsőséget hoz neked, ami, a, amivel lehet mutatni valami szépet és igazat a világnak. Az unokaidnak. Uram, add, hogy, hogy jó döntéseket hozzunk. Mi nem akarunk, hogy a gyerekeink, hogy az unokaink a, szenvedjenek azért, mert mi hoztunk rossz döntéseket. Uram, add kegyemet, hogy tudjunk előre nézni, és olyan döntéseket hozni, ami által ők fognak tapasztalni áldást. Jézus, a dicsőség, te te egy dicsőség, ti az imádat és a hatalom. Mi a Te emberét vagyunk, Te néped vagyunk. Rendelkezz velünk, úgy, ahogy te szeretné, Jézus nevében. Amen. Amen.